פרק כד הנה אדוני בוקק הארץ ובולקה ועיבה פניה והפיץ יושביה והיה כעם ככהן כעבד כדוניו כשפחה כגבירתה כקונה כמוכר כמלווה כל לווה כנושק אשר נושבו היבוק תיבוק הארץ, והיבוז תיבוז, כי אדוני דיבר את הדבר הזה. עבלה נבלה הארץ, ומללה נבלה תבל, ומללו מרום עם הארץ. והארץ חמפה תחת יושביה, כי עברו תורות, חלפו חוק, הפרו ברית עולם. על כן עלה אך לארץ, ויאשמו יושבי ו...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 כי ארובות ממרום נפתחו, וירעשו מוסדי ארץ. רועה התרועה הארץ, פור התפוררה ארץ, מות התמוטטה ארץ, נוע תנוע ארץ כשיכור, והתנודדה כאן מלונה, וכבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוסיף קום, והיה ביום ההוא.